бо дитина зв'язала її по руках і ногах. Ясик пропадав у шоптурах, не з'являючись вдома по кілька тижнів, і Жанна відчувала, що втрачає його. Адже раптом Ясику спала на думку розпочати власний бізнес, і він заходився вмовляти дружину продати батьківську квартиру, щоб отримати початковий капітал. Це здалося їй справжнім подарунком долі, реальним шансом назавжди прив'язати його до себе. Підкоряючись чоловікові і радіючи несподівані можливості стати для нього в чомусь корисною, Жанна, переповнена сподіваннями, в'їхала в найману двокімнатну, дозволивши Ясику купити на квартирні гроші омрієну іномарку і оновити свій гардероб. Решту суми він вклав якийсь гешефт. Та який слід було очікувати, зазнав невдач. Дуже скоро їм довелося приїхати в тісну кімнатку готельного типу, яку залишили Ясику мати, бо наймати житло вони вже не могли. І Жаннів вперше довелося заробляти в прямому розумінні на хліб і молоко для сина, бо чоловік пропивав ті крихти, що отримував. Вона гасала містом, торгуючою курячими стегенцями, дешевою турецькою білизною, косметикою сумнівної якості, чим завгодно, аби заробити якусь копійчину, щиро сподіваючись, що чоловік нарешті отяметься, візьметься за розум, і оцінивши її відданість у скруті, перестане гуляти і перетвориться на взірцевого сім'янина. Але одного весняного вечора, повернувшись додому, Ясик заявив, що їм треба розлучитися, бо вони з дитиною камнем висять у нього на шиї, заважають стати на ноги. Якби не вони, він давно знайшов би собі заможну жінку, яка б витягла його з болота. Запевнив, якщо йому вдасться розкрутитися, він неодмінно допоможе їм з Микитою. Спочатку Жанна влаштовувала скандали, не даючи згоди на розлучення. Потім заборонила бачитися з сином, втім Ясик радо викреслив Микиту зі свого життя. Добре поміркувавши, Жанна сама ініціювала офіційне розлучення задля того, щоб не бути посміховицьком у чужих очах – Мовляв, покинута жінка тримається за початку в паспорті, тим самим ускладнюючи життя своєму чоловікові. Така роль була не для неї, і вона знайшла в собі сили піти від Ясика гідно, так і не стерши його у своєму серці й довгі десять років переконуючи себе в протилежному. Матеріальний Ясик так ніколи їм і не допомагав. Жанні довелося самі ростити сина. І тривалий час вони жили буквально надголодь. Інколи не вистачало навіть заплатити за телефон. І тоді вони днями сиділи з макитою в тісній готельці, самотні відрізані від усього світу. Хоча в той період їй взагалі рідко хто дзвонив. Не було ні родичів, ні друзів, ні просто знайомих. А тому ніхто не бачив їхнього порожнього холодильника – і не втішав її після кожної невдалої спроби знайти роботу. А потім до неї став залицятися колишній однокласник. Він наполегливо запрошував на побачення і начебто безкорисливо возив їх із сином до зоопарку або купатися на річку, заразом торуючи шлях до Микитиного серця за допомогою солодощів та іграшок. Жанна почала з ним зустрічатись і за кілька місяців Андрій запропонував їй переїхати до нього. І вона здалася, не маючи фаху і потрібних зв'язків, стомившись від принижень та марних намагань пробити лобом стіну, Жанна обрала найтривіальніші варіанти і стала жити за рахунок своїх чоловіків. Спершу вона заспокоїла свою гордість запевняючи себе, що скористається можливістю, нарешті почне молювати і здійснить юнацькі мрії. Майбутня слава могла б виправдати поступки власними принципами. Але Жанна так ні разу і не взялася за пензель. Однокласника Андрія змінив Євген, Євгена Ілля –